tabu cha wakorinto wa pili mlango wa 5 uh, cha somo leo kinasema uh, kiti cha thawabu cha Kristo Sawasawa na kusema kiti cha hukumu cha Kristo eh uh, ni mlango wa 5 wa kitabu cha wa pili tunachosoma siku za jumapili uh, na tuyesoliwe mstari mmoja tu mstari ule wa kumi. E, ni usome tena hapa unao kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa, kwa, kwa mwili kadiri alivyo tenda kwamba ni mema au ni mabaya um, Um, na pia katika King James kuna katofauti kidogo lakini sio kakubwa. Nisome katika King James. Eh, naapo sema um, endoa pili 5 uh, endoa pili tano, mstari wa kumi, Alao anasema hivi, mstari wa kumi, anasema, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." that everyone may receive the things done in his body according with that he has done whether it be good or bad. Eh yeah. hapo nitotote huko ni kwako anatafuta kwenye mstari maneno ni elele hakuna tofauti kubwa ungo naatafuta neno tu appear kuonekana au kutokeza au kusimama eh kutotokeza kusimama mbele ya kiti, cha hukumu cha Kristo Wakati pita tulisoma sehemu ya kwanza tulikuwa tumepanga tusome mistari kumi yote na ba, na kwamba tukimaliza wiki hiyo tungeendelea na mstari wa kumi na moja mpaka mstari wa mwisho ambao ulikuwa unakuwa mstari kule wa shi na moja. Eh hiyo mstari wiki kijayo kwa hiyo mlango tano tutakuwa humo kwa muda wa wiki tatu. Mila mingi tumekuwa tukakaa kwa muda wiki mbili mbili lakini hiyo umekuwa na doktrini nyingi kubwa sana eh, mambo makubwa sana ya kujifunza mbaya ni kwa Wakristo nena maalum muhimu sana katika maisha yetu kwa hiyo tujaribu tubidi na pole polepole sasa hivi tutakuwa huko katika wiki tatu eh uh, wiki iliyopita tuliona habari za eh, ara arabuni ya roho kwamba arabuni ni nini ni kama uchumba au kitu macho mtu anakiweka eh cha thamani kinacho kinachodhihirisha kwamba Eh yuko serious au yuko makini lazima kama ni kitu amekinunua kama ni kitu anataka kumiliki basi haweza kaacha lazima akaminishe lile zoezi eh ni, ni pesa ya utangulizi mfano aenda kununua ardhi labda ni milioni 5 au milioni 20 popote hivi labda milioni 20 Ukatanguliza milioni 10 unaweza kusema kama ah huyu jamaa bana hayako serious sina waka kama ananunua yali kweli umeshaweka milioni 20 Uh, milioni kumi Kwa hiyo tukaona kwamba tumepewa kitu kinaitwa arabuni ya roho kwamba Mungu amemtanguliza Roho Mtakatifu nafsi yake ya tatu Mungu huyo huyo, huyo kukaa pamoja nasi kama muhuri kwamba atadumu nasi miwele. Kwa hiyo anasema hiyo hiyo habari tunaipata katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 kwamba akisubiria ule ukombozi halisi wa miili yetu kwamba anasubiri tu tunasubiri ime mtuvue hii miili ili kuzidi tuweze kuvalishwa sasa ile miili ya kukana na Mungu moja kwa so, moja. Bibilia inasema uwezo kamaona Mungu Baba ukaishi. Hatuna uwezo kukana na Mungu Baba. E, ni mimi anasema ni mtakatifu sana. Eh. Kwa hiyo ame ametanguliza sehemu ya nafsi yake. Amemtanguliza Kristo tunapookolewa kwa kumkiri Tunakuwa wana wa Mungu kweli lakini hatuwezi kukaa naye kwa, kwa sababu bado tumevaa miili inayoharibika Amina, Amina. Amina. Eh na ndio sasa sema kwa mlango wa 5 tulipoanza wiki iliyopita niko natafuta msingi wa kwanza mlango wa 5 sehemu ya pili ya leo eh anaposema kwamba anatujua ya kuwa nyumba ya masikani yetu iliyo duni, katika dunia hii ikiharibiwa na nyeki mtataapo kwa mevua huu mwili Eh na lazima kwamba tunatamani tuvuo sio kwa sababu tunataka tubaki uchi kwa sababu tukishawanguliwa tunabaki uchi hali mambo ya uchi yolipita Najaribu tu mitu kurudisha Jumapili. Sasa hapo tunataka kuvalishwa vazi lililokamilika. Eh tunataka kuvalishwa vazi kamili, tuvalishwe miili iliyokamilika inayotupa uhuru wa kuweza kusimama mbele ya baba. Miili ya uhumu kamili. Eh kwa hiyo tulipompata Yesu Kristo alipoondoka anasema ninawaachia mhuri wangu nawaachia eh, arabuni yangu kwamba roho wangu atakaa pamoja nani. paka pale mtakapokuwa mmeivua hiyo miili yenu kwa wakati tofauti tofauti au katika mwisho wa dunia eh alafta sasa nipo tutaweza kukaa ndani na milele mbele za Mungu baba anasema tutakuwa tunatembea na wakati wote na yeah. jua hali tunasema kwenye kitabu cha kufunuo anasema jua hali tatapiga tena wala mvua wala nini anasema atawafuta machozi yenu yote wewe wame kwenye dunia kuna machozi mengi sana mm -hmm. eh wachozi mwingine ya kujitafutia mm -hmm. kuna mengine unatafutiwa na mm -hmm. niko pamoja na mimi mm -hmm. wao tunatafuta hicho eh na tulingea hata katika mambo mengine ya mlango wa 15 kitoto cha kwanza na botuambia habari za namna gari mtara zaka anabaki badilikaje. Anabwambia, "Bana, tuku tumesha vami. Ili tukifa tuna roza basi ameisha." Same nyingine pale anasema, "Mbumbavu wewe. Anatumia nene nene. Anasema, unafikirije vitu kama hivyo? Kabla hujawa mwanadamu ulikuwa wapi?" baadaye ukatokea tokeaje ukawa mwanadamu hemjiulize ule muujiza wa mtu anavyokuwa mwanadamu Anafika sehemu kama ni mwanadamu anaoona na videvu na, na zinakuja wakati mwingine sasa alivyotokea alivyokuwa hayupo baadaye akatokea katika muujiza akatokea katika muujiza eh kuna watu kanisani miaka 18 iliyopita hawakuwepo miaka 10 iliyopita hawakuwepo kwa wasta. Eh, walikuwa wapi? Na kuna watu ambao walikuwepo hapa na sisi hu, hapa hawapo tena, walienda wapi? Kwa hiyo ni, ni ni ni yale maisha yanayodumu hata uzima bwana. Ni nini? tunadumu katika uzima sehemu ipi? Eh, katika Fra na amani ya Kristo au katika mateso ya? Ni wala tunaona hiyo hiyo kichwa kicho tuliona sasa leo nasasakeo maalum kabisa kwa somo la of course ili sio somo la kwanza kwenye habari za za za kiti cha hukumu cha Kristo mimi ukiniambia kichwa cha kiti cha hukumu cha Kristo nina kipenda kwa sababu sina shida na neno hukumu mwa Kristo yoyote yule sijui ni wangapi lakini nafikiria 90 na kitu wakisikia neno hukumu wataki kwa hiyo inabidi nitumie vichwa vyote viwili kiti cha hukumu cha Kristo au kitaka kukisema kwa uhalisia mwingine kiti cha thawabu cha Kristo na hicho nacho pia wakristo hawakipendi wa, wa, wa kwa nini kwa sababu thawabu hapa katumia neno ijara ijara ni kama mshahara malipo wakristo wengi wanajijua tunajijua kwamba hatuna mambo maku, hakuna mshahara hakuna malipo makubwa tunayotegemea kwa hivyo hawapendi pendi kusikia hizo habari lakini kutokupenda, penda kusikia hizo habari? Hakuzuii ukweli kwamba hizo habari zipo. Sawa? Ningo pamoja na neno hili. Ndio. Eh. Em, em tusome tusome katika labda nikutie moyo kidogo. Some katika kitabu cha matayo mlango ule wa. Kwa hiyo wakati tunaitafuta Mathayo mlango wa 10, na mbili ni nitangulia ni kwambia kwamba ndao tutahubiri katika ule mtiririko tuliozoea wa kuweka vipengele kwa mstari fulani na mstari fulani tutasoma kipengele fulani mstari fulani mpaka mstari fulani kipengele hapana leo tutakuwa na mtiririko tu wa somo moja bila ongelea haya mambo haya e, kwa sababu umetokana na mstari mmoja hebu tusome katika kitabu cha matayo lango ule wa kuli. matayo Mathayo 10 24 ule wa arobaini na 42 mstayo 10:41 40 40 10 kwanza 40 paka mbili anasema hivi Awapokee yeye ninyi alipokea mimi naye anipokea mimi, e mimi ampokee yeye yeye aliyenituma ampokee nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu kuna habari ya thawabu hapo Thawabu ni nini Ni malipo Thawabu ni nini ni ijara e, atapata thawabu ya nabii naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki na mtu awaye yote atakayemnyosha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa kuwa ni wanafunzi wangu na hilo neno amini na waambia haita mpotea kamwe thawabu yake Kwenye mistari hii hii tumesikia neno thawabu mara hizi Mara mbili. Mungu hatuhitaji kuwa waso, wakati mwingine wa wasiwasi kwamba tutakuwa na thawabu kubwa kiasi gani, malipo kiasi gani, ijarah kiasi gani. Kumnyesha tu mtu maji baridi. Kwa sababu tu unamwona anashinda eh zilizo tokana na utumishi wake na wanafunzi wake kwa Kristo. Kristo vile vile anasema hata na watu wa dunia. Kwa kawaida lakini ukianza anasema sehemu nyingine anasema katika gharatia anasema msiaache kutenda mema hasa kwa jamii wale wa aminio Baadaye anasema hata Mungu aliyokuwa mwenye haki kabisa. Leo hii unaweza kumtendea mtu kitu kikubwa kabisa hata kuambia asante asifanye. Ndiyo sio? Kabisa. Yaani bunasema siku za mwisho wanadamu atakuwa hawana shukrani shukrani wenye kujipenda wenyewe unamtendea kitu hata anakuambia asante unaona kabisa haijatoka moyoni naiona kabisa haijatoka moyoni lakini Mungu alivyokuwa maminifu Kristo alivyomwaminifu tunaondoa anasema anasema ingezungumza sura ya 42 anasema yeyote atakayeweza hata kumnyesha wanafunzi wangu kikombe cha maji baridi hiyo thawabu nayo nitamrudishia nitamlipa Malipo ya Mungu sehemu kubwa ni yale zakati zinazokuja mm -hmm. lakini malipo ya Mungu zaidi eh vile vile yanafatikana katika ulimwengu huu uliopo sasa. Lakini hasa ule ujao. Hii sasa eh, hasa ule ujao. Hata kama ongelea pia aina za thawabu. Lazima kuna thawabu kubwa na ndogo. Eh, nitarudi katika msingi wa somo. Msingi wa somo ni kwamba Tuna, kuna hukumu mbili kuna hukumu mbili kuna hukumu ya thawabu ya thawabu ya Kristo na watu wake kundi lake wale walioamini Kristo watakaa pa, pamoja naye ku, ku, kupeana mkono wa asante na pongezi ni hukumu hiyo ndio sababu jina lake jingine inaitwa thawabu sio hukumu mara nyingi ni kule kutoa adhabu lakini hukumu hii ya Kristo sio ya adhabu ni hukumu ya zawadi kwamba na, na, na, na ni ngumu kidogo kuelewa kwa nini inaitwa hukumu lakini ni hukumu kwa nini. hukumu ni katika ku kutoa ni gini, ni kutoa haki Ndiyo sio <coughs> Ni kutoa haki wafano watu wakifanya kazi mmoja kupata nusu ya, ya, ya thamani mwingine akapata robo ya thamani eh alafu ukawapa sawasawa sawa mmoja anatakiwa apate nusu Labda walikuwa na milioni kumi wagawane, milio, labda milioni moja wagawane. Huyu alitakiwa apate tano Huyo apate labda laki moja mwingine angepata tu 20,000 kwa ajili kwa, kwa, kwa, kwa bidii alizoweka. Unajua kwa Kristo hakuna ujamaa na kujitegemea. Haipo. Kwa Kristo unachoweka ndicho unachopata. Kwenye ujamaa wote mnapata sawa. Unachangia hela ale changa aliyekatwa 200 um, e, aliyekatwa sifuri wote watoto wenu wanaenda wanasoma bure sawa kwa hiyo mmoja anamsomesha na mtoto mwingine ni, ni kanuni ya kidunia basi ya kimungu for sure e, kwa Mungu tunachoweka ndicho tunachopata eh tariko pamoja na lakini siyo adhabu hapa hakuna kitu kinachoitwa hakuna kitu kinachoitwa Adhabu hapa, hapa, adhabu kubwa ya Mungu wa ni, ni vitu kama moto. Hapa usiki habari za moto hata kidogo. Kuna habari za kupangwa katika viti vya enzi. Kuna habari za kupangwa katika viti vya enzi. Hem tu katika kitabu cha Warumi tuendelee tu, ku, ku, kuona umu Kuna kiti cha Kristo kiko tofauti na kiti kingine cha hukumu na kwa wani ileto kiti ni kiti nje tu kwa sababu ni lugha ya taswira kwa sababu mara nyingi mambo rasmi yanafanyika watu ambao wako wamekazi chini e. lakini sio uso kama itakuwa ni kiti kimoja Pana ile ni katika tukio la Yesu Kristo kuweza kuwatambua e, wote walio mtubikia waliotoa kikombe kimoja cha maji ebu mtu kitoa kikombe kimoja cha maji na mwingine akatoa vikombe 100 wanatakiwa walingane tu kwa vile wote wametoa kikombe pana hiyo ndio hukumu kwamba Wamiya anapewa sambamba na mia Mwenye taranta kumi anapewa miji kumi eh na hiyo ni nzuri kwa nini kwa sababu ina to encourage ina tuhamasisha tuweze kufanya zaidi tuweze kufanya zaidi mmm e natumanisha tuweze kufanya. Naide msume katika kitabu cha cha Warumi mlango wa kumi na eh e, mstari wa Warumi kumi na 14 mstari wa kumi nao e, anasema mstari wa 10. Wa eh Warumi 14. Wewe utaisoma kwenye King James wewe utaisoma kwenye Kiswahili kwa sababu ya yeah. na mwelele mstaar wa aniko kinyume kidogo anasema athiba but why does thou judge thy brother na brother brother ni kaka kwenye lugha ya kibiblia brother au kaka ni mwe ni mwana wa Mungu kama wewe huyu mtu akijio mwana wa Mungu akijio mwana wa Kristo alikuwa amesha hukumu ya jehanamu imesha toka kwake haipo haihusiki tena kwa hiyo hata hukumu anakosema nasema kwa nini unamhukumu ndugu yako eh. oh why does thou set at nought thy brother kwa hiyo unamdharau ndugu yako And I hear it for we shall we all stand before the judgment seat of Christ. Kwa sababu kwamba ana ametupasa sisi sote kusimama mbele ya kiti cha thawabu. Kiti cha cha tusinora ni nini nene? Tueleona kwenye blango watano, watano, Mbili. wa 5 wa Kolosio 2:10. Ndio hivyo bisali ya 10. Eh. Hayo lakini Biblia inasema umshane twende polepole. Niliwae fundisha somo linaloitwa hukumu mbili. Kuna hukumu kubwa mbili. Kuna hukumu ya waovu eh, wasio na Kristo wasio na mtetezi. Yesu anasema siku nitakuwepo lakini u, kama ulinikana nami nitakukana lakini mamini anasema yeyote aniaminiye mimi sitamtupa nje kabwe wala sitamwacha unaweza kuona kwamba haya maneno mtu ukitaka kuyaunganishwa kwa kusema hukumu hii ni moja utakuwa unajidanganya na, na wanadamu wanatambia kujidanganya kuna kiti cha hukumu cha Mungu hukumu zile mbili kuna kiti cha hukumu cha Mungu Baba na kiti cha hukumu cha Kristo kiti cha hukumu cha Kristo kitatangulia kabla ya kiti cha hukumu cha Mungu Baba katikati kati kuna miaka alfu moja hapo katikati kati. alfu hii tunayoijua siku 365 zizunguke zizunguke zifike alfu millennium mnaoko kwenye biblia na unaweza kukuta kristo ni, ni mchungaji wao ni askofu wao wanaheshimiana wamwita baba Wanamlama miguu lakini hajui hata imeandikwa wapi alafu anakula ila yao ana na kitabu inaweza Yule anasema imempasa kazi kupata ijara yake. Yaani ukiona ifanyia kazi ngumu ulipwe sawasawa na ugumu ule. Na ndiko na hili neno. Eh lazima tupitie haya e maneno. Em tuzome kati ya kitabu cha warumi wakati tulikokuwa hizi hukumu mbili hizi by the way moja ni thawabu katika hivi vitu hivi viti viwili kiti la baba na kiti cha Kristo. Cha, cha Kristo kinatoa lakini ni thawabu. Usembe ya kupanga zawadi. Kuna atakayepata sifuri. Unakuja kuona kwenye wakondo wa kwanza mlango wa wanasema kuna watu watafika kwa Kristo wanaitwa wana wa Kristo wana wa Mungu lakini hawana chochote cha kupokea ni kuingia tu Na kuwa wananchi wa mbinguni. Haya ubaya mkubwa. Tafuta hiyo kwanza. Kwa mwananchi tu apaita mbinguni. Lakini kuna wengine utafika pale. Hebu wewe ni ukiwa kanisani ukao unaona kuna watu wana uongozi wewe tu kila siku wanakuambia kaa huku ama huku yosogea huku kaa huku. Unafurahia wakati kuna wengine wanapewa uongozi. Haya, eme tutafute nafasi za kutawala. Anasema tutatawala pamoja na Kristo katika ufalme wake. Demu yinga sema mtakuwa mtaku wahukumu wa hukumu. Na nakunywa pamoja nami katika ufalme wangu. Biblia nasema. Eh takura la funwa 1.8 katika meza ya meza ni Paulo. Hivyo sio katika kitabu cha Warumi tukumshale tu baadhi ya vitu vitatu kabla akienda kwenye sura ya 2. Leo nina uhuru kidogo kwa sababu nina mstari mmoja wa kuhubiri. Kwa hiyo naweza kaizunguka Biblia nzima eh kwa kadri ninavyotaka kwa sababu ndio tabda. Eh Ango 8 kitabu cha Warumi mstari wa kwanza nasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. Unajua kuna hukumu za aida nyingi nyingi. Kuna hukumu ya thawabu. Ili tulioisema ya kiti cha hukumu cha Kristo ni hukumu ya thawabu. Hapa anachoongelea ni hukumu ya adhabu. Anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Amina. Yeye yeah, anasema zimelewa anasema yeye aniaminie mimi tulikuwa kwenye warumi tukienda kwenye ule msali wetu maalum sana wa kupeleka Kwa what about dukot tunatendeka kupeleka injili about dukot tunatendeka kupeleka injili warumi taamini Yohana uh, 5:24 anasema amini amini na kwamieni yeye alisikia eneeno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele wala haingii hukumu bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani sasa kristo ametoka kusema kwamba hakuna hukumu kwa watu walioamini je hii hiki kiti cha hukumu cha kristo kitakuwa kina maana gani biblia sitakuwa inajichanganya kwa hiyo wamebiblia wazi anajichanganya na kristo huko amesema kwenye urumi nane anasema hakuna hukumu kwao ya adhabu haipo Haipo Eh wewe unani baada ya mwanadamu wewe unayenisikia kutoka mbali na sikiloko hapa na mimi naye nena mimi siwezi kukasemea roho yako mimi naisemea tu Mimi ni chao mzambi na kila dhambi na sherifu adhabu na kila dhambi Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo Mlangu wa moja msali wa nane anasema kila dhambi aza na, na na ufuno shina, moja, na, na nane mbele kidogo anasema hakuna kitu kinyonge kilichopungua vipimo kinajisi kinachoweza kupenya na kuingia katika mbingu za Bwana hakibo kwa hiyo mimi mimi nijisembe mimi sikuseme wewe sikujui lakini mimi katika mwili wangu huu ninatenda madhambi lakini ninaamani na nafsi yangu kwa nini kwa sababu huu mwili hautafika kule kwa Kristo. Eh, kitaliofika ni ahadi ya mwili mpya wa utukufu unaotokana na, na kuamini Yesu Kristo. Anasema hatutalala mauti bali tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Eh. E, kwa hiyo niko katika ilo kuni. Ukija leo kani hukumu katika huu mwili wangu utanikuta na makosa. Lakini siku ndakapokuwa na na kutana na Kristo sina makosa kwa sababu vivyo sema damizangu zote amezi-tupa ameziacha kabisa wala hazi, hata zihesabu maadamu bado niko duniani, e, hapa duniani anazihesabu katika mwili wangu eh nilitoka hapa nikaenda kulewa nikatumia vibaya kidogo alichonipa ni nitakufa njana nyumba yangu tutateseka hiyo ni hukumu katika hii dunia vibaya nika pata ukimwi nitakufa na nitatesa nyumba yangu Nikileta majini sijueni nikatafuta kwenye biashara biashara kafa yote hivyo vitanipiga lakini havitaingilia roho yangu. Eh, roho yangu itakayoza mwili usio na hukumu mwili wa utukufu the glorified body inaitwa. Ni eh, ule eh ule mwili hautasimama katika hukumu pamoja na roho. Eh lakini twende katika basi katika kitabu. Kwa hiyo tumeona kwamba ukishakuwa ndani ya Kristo, ukishahesabu haki, ile hukumu ya mwisho haumo tena. Tuusome ule msali tena. Ha, anasema Yohana 5:24. Ameni amini nawaambie. Yeye alifikia neno langu na kumaamini yeye nipelekae ana uzima wa milele wala haingii kumoni baada ya kutoka mautini kuingia uzimani. Ana uzima wa milele. Hapo hukumu ame toka hukumu ni ameingia uzimani eh na ana, ana, ana pia, 3, 18, anasema pia katika Yohana 3:18 anasema hivi Yohana 3:18 anasema amwaminie yeye hahukumiwi asiyeamini amekwisha kuumiwa kwa sababu hakuliamini jina la maana pekee wa Mungu kwa hiyo ndio kwa kwamba linapokuja swala la hukumu ile ile ya jehana hiyo haihusiani na hizi habari za Yesu Kristo na na kiti chake cha hukumu. Hazina uhusiano. Na nadoelewa baada. Mungu ana hukumu mbili. Eh. Na zote na chelewesha kwenda huko ni kwanza baada ya hoja, anatukienda huko tuweze kuzielewa kuzi vizuri, tusiziwahi. Lakini ngoja niende huko. Em twende sasa katika kitabu cha ufunuo, tuone zile hukumu zimepa zinafatikana zi, zi, zi, na ratiba yake ikoje Mungu ana ratiba ana timetable fulani eh ana kitu kinaitwa almanak almanac ni matukio kama tarehe hii tayari mpangilio wema wa wangu utakua mpaka mwisho kwa hiyo kitu cha mwisho kabisa ambacho kitafanyika kwenye hii dunia ya sasa ni hukumu ya mauti ambaye atatupwa katika ziwa la moto kifo ni ndio ndatawa uko mwanguko ngawa metokea mambo mbaya sana anatokea mpiga kristo na bado na sasa hivi wapiga kristo hapo duniani inakuja dhiki kuu kristo ata shokata hatai katiza siku hizo zisisingarifuku zisisingarifupishwa zisisingarifupishwa au vizuruga kama hiyo eh alafu katokea hujaku ya hapo kutotokea vile vita vinaitwa vita vya amagedoni, vya kumtupa mpinga kristo na nabii wa uongo katika jehanamu ya moto baada hapo kutakuwa na shetani na, na, na, na, na shetani atakamatwa atupe katika ile eh, eh, eh, ilikuwa ni ziwa lililokuwa moto jehanamu ya moto wataenda msemo tofauti siku tunaenda huko nataka ufungulie mistari. halafu baada ya hapo kutakuwa na miaka sasa 1000 za Kristo bila shetani bila mpinga Kristo na Kristo akiwepo pamoja na watu wake hapa duniani. Binasema atakuwa Yerusalemu hii ya duniani. Hapo haijaja Yerusalemu mpya kushuka kutoka mbinguni, hajaja. Bado yuko tu anaikarabati hii ambayo ndiyo ya atakuja kuiondoshwa. Baada ya hapo eh, baada ya kumkuta shetani Shimori kwa mpinga Kristo na wenzake wametupa kwenye ziwa la moto kristo atakana watu wake sasa waanze kupeana vieo waanze kupeana taabu mkubwa ni nani mkubwa mdogo ni nani wanaanza kupeana vita atawala naye kwa muda na mweka fumoja hapa duniani yule ambaye hakuwawe kupata cheo hakuwahi kuthaminiwa lakini alikuwa yuku anaithaminiwa na kristo na kumthamini kristo ndipo atakapo mambo atageuka anasema wa kwanza watakuwa mwisho na mwisho watakuwa wa kwanza brother Eh, mimi nasema. Kuno mlango ule wa 20. Fulu mlango wa 20, mimi nasema katika Biblia iko wazi kabisa. Bahati wanadamu watu kama hatuvielewi tunaamua kusema ah hivi ile ndio ile kitu tunafishtangaliana pana viko clear. Hakuna sehemu ambayo iko wazi kama hii sehemu ya Biblia. By the way, hakuna kitabu macho kiko wazi kama Biblia. Mimi mwana mwanasayansi. Lakini sayansi ina tuma shida kweli kweli nazo mkafika mkafika mkasema uh, wanakuambia pombe nzuri siji unakunywa kidogo siji unatengeneza mwili barani anakuambia hakuna kiwango chochote cha pombe kilicho katika mwili wako and then that is a fact Ini, wongo, wongo, wongo, kwele, yani, hamna uhakika barani mnakuambia um, uh, asili mayai barani yana mayai ni muhimu sana unakuwa na, na, na, na, na ubongo nao na ngozi video la ghadhari kambi ambapo hafsaje kama lakini neno la Mungu liko wazi halijifichi huwe, na huwezi kusema baada labda miaka 30 tutagundua neno la Mungu limebadilika kuna mimi liko vile vile yeah. je yeah. biblia ndiyo ni Mungu nisiebadilika funua mlango ule wa Ishirini mlango wa ishirini na kitabu cha fundu tazania msari ule wa 4. Eh, tozi obserwa kwanza anasema hivi. Okay, tuanze msara wa tisa wa mlango wa tisa Tunywe tunganike ya mama. Sasa so, tuna huna kidogo tumehubiliki kitabu. Kwa hiyo wengine labda amkupepo, wengineumesahau. Msara wa 13 hakisha nikamona huyo mnyama na, na, na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na ye aketea juu ya farasi yule tena na majeshi yake yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale waliopokea ile chapa ya huyo mnyama na hao ndio wengi kwenye hii dunia chapa ya mnyama itapokelewa na kila mtu kutoa watu waliomba mbele na Yesu Kristo nao ni wa kuhesabu kwa vidole umo i don't know hao i don't know na yasa nikasema kidogo kuna kitu nadaza kikasema kwa habari yako lakini nilicho na najaza kusema ni kwa habari yangu mwenyewe. Hmm. Anaenda anasema lakini kuna wengine anakuambia tunajua huyu ni mtambungu haba tangulia kwa baba tutaenda kukutana naye. Huyo ndo uhakika. Eh mimi <laughs> <laughs> Kwa nini ndio hapa neno la Mungu injili inishuhudia kwamba mlikili tena na Yesu Kristo. Lakini kama mlikiri kwa moyo wenu wote la shida anasema yule mnyama msana wa 20 mlango wa tisa wa ufunuo msana wa 20 anasema yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele zake mbele yake ambaye kwa hizo aliwadanganya wale waliopokea ile chapa ya mnyama dao walioisujudu sanamu yake Hawa wawili wakatupa wangali hai katika lile ziwa la moto. Twende msari wa 20. Mlango wa 20 msari wa kwanza. Kisha nikaona baada ya hayo kwa hiyo unaona wawili wametupa kwenye ziwa la moto. Na hilo ziwa la moto Biblia inasema litakuja nyakati hizo halipo kwa sasa. Eh Mungu mm. tu kwa ajili ya, ya kutimiza mahesabu yake. E, kwa sasa kuna jihana mpeke yake. Iko katikati ya dunia ule moto unaofuka kwenye kiini cha dunia. Sasa so, jina sema kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu kuzimu kuzimu ni wapi ni huko chini <tip> eh na mnyororo mkubwa mkononi mwake akamshika yule joka sasa joka huyo sio wale walio aliyosema pana huyo ni ndo shetani aliyekuwa anawatumia eh akamshika yule joka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka elfu nani ya miaka shetani za kuko amefungwa dio miaka ya kutawala pamoja na Kristo ndizo hizi thawabu tunazoziongea leo. Eh. Yeah. Wala hakuipo anasema yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka 1000 akamtupa katika kuzimu. Hii neno kuzimu linajulikana. Mtu akienda kuzimu anakuwa anapaa kwenda mbinguni. Anatupa nje ya dunia, anashushwa kule chini. Huku kwenye maudongo ndani. Na hapa ni ma, ni mwanzoni mwa makuzimu kuzimu ni ndani zaidi. Unatakiwa uende kilomita nyingi sana kufika kati. Na wanashanze wametisha moto ulioko kule ni unakaribiana na wajua. Mm. Eh unaunguza sana. Amina. Maneno haya yanapotisha sana kwani. Maneno mazuri sana. Kwani niwe na uhofu kama mwaamini Bwana Yesu Kristo. Eh Yesu kaweka swala kuwa nini mnaona shaka. Mna wasiwasi na nini? Mimi nasema nimepewa mamlaka yote ninachoweza nikafanya ni nina uwezo wa ku kuponya na uwezo wa ku Anasema Anasema katika mateo mlango wa 10 na moja Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Eh. Eh. azema akamtupa katika kuzimu akamfunga akamtia akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie na baada hayo, ya hayo yapasa afunguliwe muda mm. wa miaka muda mchache kisha wakati yuko na maraika huyu mwenye mnyororo anamtupa shetani kwenye jehanamu kisha nikaona yani wakati sasa viti vya enzi I, ili habari ni tofauti na kiti cha hukumu cha Kristo. Mazingira ni yale yale. Ni mstari wa 4. viti vya enzi wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu. Hiyo ndioyo know, hukumu ya kiti cha Kristo. Baadaye nitawasomea hukumu ya baba iko mbele kuanzia mstari wa 11. Vimepangana. Moja, Vime moja inaanza katikati kuna pita miaka 1000 ya pili nafuata na mambo yanaishia hapo. Ee hizo kwa ajili alisema kisha nikaona viti vya enzi wakaeti juu yake nao wakapewa hukumu nami nikaona roho zao waliokatwa vito kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno na Mungu hao wasiomsujudu yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapu katika vifaa zao wala katika mikono yao nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu. Um, oh, hivi mstari kwanza msanii wane sikiliza vizuri. Hapa panahitaji mtu asikie. Izudi oelewa. Wewe mimi silaha kubwa kwele. Anasima, nangye, kwele, Uka, ya kushinda shetani kuelewa kweli. Anasema nani mtajua kweli na ile kweli itawafanya uhuru. Usipoelewa hata ukikaa huku masaa yakafika 20. Ukabakiza maana ya kwenda kulala. Kama watu wanaolala mkanisano wajidangae. Wengine bado wanaenda na ni na miswala unidagadia usivoelewa Shetana anacheza na we vile vile Shetana acheze au achaa yeye anafanya kweli mm -hmm. eh kwa hiyo tunaona viti vinafa, vina vinawekwa viti cha hukumu cha Kristo hukumu inafanyika lakini wanaoonekana pale kwenye ile hukumu ni watu waliokatwa kichwa vichwa kwa ajili ya Kristo ni watu walio anasema hawakuyapenda maisha yao hatakufa watu walioambatana na Kristo sasa hao watu wametoka kuwaa na mpinga Kristo wametoka kuteseka alafu hukumu inawekwa ndo wanaenda tena ku, ku, kutupwa jehanamu it haina maana na sicho biblia inachosema awe sogeza kichako ni kuone uso kisogeze pembeni godoro unakaa nyuma ya ah sogeza kabisa bro ndo akaa nyuma ya ya Wazia sasa naomba niweke sheria hakuna mtu kukaa nyuma ya hizi nguso enda ukakaa huko wao kwanza sasa eh yeah. arasaba si kama tumeelewana tunarudi hukumu ni jina na hukumu lakini ukichunguza wewe tuone kama kweli ni hukumu Jina ni hukumu na tushaona kuna hukumu ya adhabu na hukumu ya thawabu hii ni hukumu ya thawabu kwa mga nyingine wata neno hukumu kiliondoa maana haijabadilika maana ikionekunbaki na maana sahihi lakini haina upaye kwa sababu sima leno hukumu, ni nini tusha neno hukumu linahusisha kiwango utoaji wa haki aliyetakiwa kupata adhabu kubwa apate kubwa aliyetakiwa kupata hiyo ni hukumu ya adhabu lakini hukumu nyingine ni thawabu aliyetakiwa kupata thawabu kubwa apate thawabu kubwa bado ni hukumu lakini mkristo kwa sababu neno hukumu linamtia hofu, akishasikia yule anafunga Biblia, anakuziba masikio. Don't do that. Sifanye. Fahamu ile kweli. Eh. Yeah. Anasema hivyo. How anasema how wasi msujudu yule mnyama niko nasoma mstari wa Wa 4 wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso Unajua yule mnyama yupo mpaka leo. Leo hii kuna watu wanamsujudu mnyama. Sewa hajakaa katika kiti cha enzi. Kwenye mlango wa sita wa ufunuo, sura wa kwanza tunamwona anaenda kutawala, anaenda kuteka na kuchukua na, na, na kushinda na kutawala. Anasema nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka alf mtu anaye tawala na Kristo yuko kwe, yuko amehukumiwa hapo anaamepewa thawabu amepewa malipo ya kazi yake nzuri Hebrew mm. anasema katika kitabu cha Ufunuo hiki iki Yesu anasema tazama raja upesi na thawabu yangu iko mkononi mwangu tuisome pale mstari ule wa wa ufuno mlango ule na, na, na, u, wa 10 na mlango wa mwisho ule mlango wa mwisho wa Biblia kabisa mstari wa 12 anasema na nasema tazama naje upesi na ijara yangu na ujira wangu anatumia huko anatu, thawabu anatu, anatumia ijara anatumia ujira yote ni ujira ni mshahara eh wewe fanya kitu kichochote ambacho unaweza kusema kwamba ni na ujira wa Kristo Mukristo unapotembea uchi utafuti injara ya Kristo unatafuta mapigo ya Kristo Kristo vile vile ni mkali mm. ah sio yule kwenda na tembea na vi na 50 vi, vipaka zijini wiki vi kondoo amevibeba na vibuso huwezi kubeba vibuso kondoo Nile ni kudanganyana eh anasema hivyo mm. Kazama naja upesi na ujira wangu uko pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo hapa anakuja na adhabu anakuja na ujira anakuja na malipo wewe ulizoe Kristo kama kuna mtu amelala atakuwa na ana shida sana hii ni somo la msingi ni somo la msingi wewe unajua sasa Bora kama hii dunia ngumu ngumu nitawezaezaje? Nitafataje ujira? Hivi kunyosha mtu kikombe cha maji baridi, ukaenda pale kwenye friji, ukatoa maji ya baridi ukampa mtu akanywa. Uno mfano. Unaanza kuniambia kwamba ni mchigo sana kuweza kuifanya, ukasema ah sina mimi sina lango huko. Wewe wa milio gumu nini kuamini Yesu Kristo? Eh. Ile ugumu, na Yesu Kristo. Kwa tunaona kwamba hao hiyo ni hukumu. wanatawana na kitu kwa muda wa miaka 1000. Hiyo ndio thawabu ya Kristo. Nlicho kiti cha hukumu cha Kristo. Em tuende mbele tuone kiti sasa ambacho hakituhusu au inawezekana kinatuhusu lakini mimi kwa kweli kwa nafsi yangu ni Kwa nini? wa ni Yesu Christa. sina shida. Sasa si Sita kusemea. Eh mimi sio jambaa anaweza watu wote broke na hote ile watakatifu. Mimi sio koraakati yetu mtume somo langu wa 16 anamwambia Musa anasema wewe Musa inaonekana kama vile um, um, <tos> <tos> una watu hata usho kama watu yaani muamini yaani kawaje ali mapana umtano hote ni watakatifu wamemwa hawa wameokoka wote wewe unamsemea nugo mwamini em em mtende pale mlango ule wa 20 tulikuwa kwenye mlango Uh, mstari, waane, kidogo, mstari wa 1 twende mbele kidogo twende mstari wa 11 nasema kisha nikaona kiti cha en. Sasa hicho ni kingine. Hebu yaniuze. Kwenye mlango wa ishirini, kuna viti vi, anaongelea habari za viti. Na watu wanaotokeza pale ni watu tofauti. Hiki cha kwanza haya. Hebu tusome mstari wa 4 tusome na mstari wa 11 tuone kwamba hizo sio hukumu mbili tofauti. Mstari wa 4 anasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake wakapewa hukumu hiyo si hukumu hiyo ni mstari wa ngapi 4 twende mstari wa moja huo huo kitabu sura hiyo mtazea sema ah labda ni kitu kile kile ah hakiwezi kuwa kitu kile kile ndani ya mlango mmoja eh mstari wa moja, kisha nikaona kitu cha enzi kikubwa cheupe kwanza nakitaja sura yake iko tu kwanza ni kikubwa pili ni cheupe ne Biblia king James inasema the great white throne judgment seat. Eh, the great white throne. Kikubwa cheupe cha kutisha. Hapa ikia Yesu Kristo akitisha. Eh. Kisha nikaona giti tajenzi kikubwa cheupe na yeye aketia ya juu yake ambaye bingu zika Ukwa, ukwaza, nchi na bingu zikakimbia uso wake. Huko nchi iko bado ipo na watu walikuwa wanatawala. Yesu Kristo. Nikoa lime. Ni na faraja ningine ni chavurugo kweli kweli Anasema muda utafika Mungu awalipe watu walio dunia na yeye atawaharibu Ndiyo muda huu mm -hmm. Eh Anasema ambaye nchi na bingu zikakimbia uso wake na mahali pao hapa kuonekana tena nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi hawa watoto wamekuja kimwili wamekufa Hawa wanatokeza lakini huku nyura waliyotokeza ni watugani, watu gani watu waliochinjwa kwa ajili ya Yesu Kristo Hawa ni wafu tu labda ni jambazi lilikuwa jizi linatokeza nalo lianza kuulizwa ujambazi wake kati aliofanya katika, ali, ali katika miji watu lakini tofauti yao sio matendo yao pala tofauti yao ni imani yao Hawa kwanza waliamini Bwana Yesu Kristo akasema yaani ya, amdie mimi, ya, mimi eh, na mimi nitambukiri mbele za baba yake kwamba huyu na eh nae atakai nikana na mimi nitambkana vile vile. Wema Yesu Kristo ni mwema sana lakini hawezi kukiri watu walio mkada. Na kukiri humfanyii chochote wala hutumii senti yako mbili. Ah ah. Niwapi tu umeamua kuweka imani yako basi. Haleluya. Eh wafu wakubwa kwa wadogo nasomo sana 12. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikawafunguliwa ambao ni cha uzima na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyo niko katika vile vitabu Sawasawa sawa na matendo yao hapa hapa tunaona watu walikuwa wanahukumiwa kwa sababu ya jinsi walivyoua kwa ajili ya Kristo yasho walioitoa eh hawa ni kwa sababu ya mambo yao eh hawa ni kwa sababu ya mambo yao anasema bahari kwa eh, bahari ikawatoa wafu walio kuwemo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu walio kuwemo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiria ya matendo yake. Hoya niulize, huu mlango kanisa la Katoliki wanaweza akasoma kabisa ka, kanisani kwao? Impossible. Haipo, haiwezekani kabisa ya kuiskia. Eh, haitakuwepo pia. Kwa sababu ni kitu kinowahusu moja kwa moja. Ne. Eh. Mimi na mwiki kitu kinachohusuhu moja kwa moja ki, kilicho ki, ambacho kinakusubiri na cha hatari hutaki hata kukisikia. Usitambie hayo bali unataki kusikia. Mimi twambie watu utakavyoshiriki uchaguzi, jinsi tutakavyotumia haki yetu ya ya ya ya anania ya, ya, ya, ya, ya, ya kikatiba. Vitu kama hivyo. Haki ya kikatiba inafanya nini katika madhabahu ya Bwana? Okay kama itakuja ije baada ya haki ya kikatiba ya mbinguni kama hii tunayoiongelea. Hata kama nimetoboa jipu basi nitoboke. I don't care. Biblia nasema mstari wa 13 wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Same nyingine na yanasema kwa jinsi ya imani sio kwa ajili ya matendo ili kusudi kila mtu yote asije akijisifu. Mauti na kuzimu zikatumwa katika ile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili. Unaona kwamba kuna ya kwanza na ya pili. Ya kwanza ni ile ya Kristo na watu wake na hii ndio mauti e ya wote. Yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima kile cha Yesu Kristo sasa. Alichopwa katika ile ziwa la moto. Wewe mimi hakuna faida nitakuwa ja napotezea muda kama ukuja hapa umelipa nauli umefanya nini nisipokuambia hukumu mu, za Mungu Baba nitakuwa nakoseana na ni na hukumi mimi kabla ya wewe so Sema ole wenu wafarisayo na nafsi Eh Sababu tunakula nyumba za wajane na kwa unafiki mnafanya sara ndefu kwa sababu hiyo mtapata hukumu iliyo kuu zaidi. E. Ni mara mia niwaambie watu kweli ya Mungu. Wakati mwingine itugombanishe. Kidogo. Wakati mwingine iwauzie. Lakini iwe ni kweli ili kusudi nisije naamini hukumu kubwa zaidi kwa sababu sikusema ile kweli. Eh. Eh, tunaoona kuna viti viwili vya hukumu. Kiti cha hukumu cha Kristo na kiti cheupe cha Mungu Baba katikati kati kuna miaka 1000. Katikati pia kuna na vita, kuna vita nyingine wenza vita vya, ma, vya, vya, vya, vya gogi na Magog vitakuepo mapema kabla ya, ya viti vya hukumu. Sikuenda huko. Eh. tumalizie somo letu hili kwa ku ndia kidogo sehemu nyingine na nika katika kitabu cha Korinto wa kwanza wango ule wa 3 mstari wa 10 anaanza pale anasema endo angalie zile thawabu zile sasa tumeshaziona hizo hukumu mbili tofauti eh ngoje ngulie Yesu Kristo kabla tuende mbili kwanza ili maneno haya ndio yanakuwaza eh maneno haya yanakuwaza hata hizo roho daofu za mimi neno hili niloambia linawakwaza. Eh, ama niloaya tatakiwa kukupaza. Neno haya zinatakiwa ya kusaidia. Eh. Ana kwa kadiri ni kwa kadiri ya neema ya Mungu niliopewa mimi hivi vitu vinahusika na neema. Neema ni ninini nikiza macho ukustahili kupata. Ulipata tu kwa sababu ya mwingine. Anasema, mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu laangalie jinsi anavyojenga juu yake. Hizo do nini tunaweka kwenye kazi ya Kristo msingi wa Kristo. Ili kusudi ile taabu na ule ile kazi tuliofanya ambayo inatakiwa ilipwe sasa. Eh, tuone kwa maje tunawekeza kwa faida kiasi gani. Wewe no, no unaweza kupata no unaweza kufanya biashara ukakaga milioni uko unaapata 10,000,000. Mwingine anaweza akapanga biashara yake vizuri milioni akawa anapata 100,000. Nasitegemea Yesu biashara Yesu Kristo sisi ni wafanya biashara. Tunataka turudishe faida. Tunataka turudishe tarata." Alio? Ah, Ndio sio. Eh. Mungu ataki mtumai. Yule mtumai mn... alipata tarata moja akurudisha chochote. Walielewana? lo no, lo no? hawakuelewa. Na, na, Nasema ule wa moja anasema maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliopishwa kuwekwa Yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya zamari au miti na majani na manyasi kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Huko nyuma umetoka unasema imetupasa kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Alama kazi yetu nitakayokuwa kutegemea ni nini tuliweka, Nia, tuliweka tahabu? Tuliweka eh fedha. Na hapa yamalisha hizi pesa tu, anaongelea madini tu thamani. Ni kama zile medali zile. Mshindi wa kwanza anapata dhahabu, pia anapata fedha, wa tatu anapata anapata nani? Nini? Anapata bronze mesa kushe chak. Au mawe ya thamani, au miti, au majani, au manyasi. Unapeleka nini kwa Kristo? Umesha muamini Yesu Kristo. Anaongelea watu ambao no waamini. Unamfanyia nini Kristo? Wewe wa Biblia, hat, hata mtoto mdogo anayewajibika vizuri katika udogo wake anaweza kupata thawabu kubwa. Kwa hiyo huyo amepewa talanta ndogo sura so, na kadoto kadogo kama kale pale Mungu akija leo waje ni kwambie kama sijatimiza wajibu wangu vizuri pamoja na kwamba yuko hapa na wahubilia na fungua biblia lakini nina mambo ambayo hayako sawa na mapenzi ya Kristo yule anaweza kukarishwa kwenye kiti cha enzi kikubwa kuliko mimi Na kweli kabisa e, Yesu alipokuwa anaangalia kwenye luka Moja pale moja pale eh Alipoangalia watu walikuwa wanatoa sadaka, si yule na ameweka senti vya na kwanza anaonekana vikaashavifungia siku. Hata kwa kufungia kwenye nguo mpaka vikachakaa. Lagine akasema siku ngonyo ikampeleke nikampee. Alipoweka sharisifiwa si kwamba ameweka zaidi. Mm -hmm. Eh, wao mange wale mabibu wa kizamanini sio wao mjini. Wawa mjini wana pesa. Wao walikuwa na senti Anakifunga kwenye kanga mpaka anakisahau. Ye. Anasema lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au majani anamwambia kazi gani uliyoweka ni majani majani anasema kazi ya mtu huyo itadhihirishwa katika moto na ule moto wenye kitakachopimwa hapa ni nini huo moto utatumika kwa kwa mtu mwenyewe au kwa kazi yake wewe moto utahusika lakini sio kwa mtu moto utahusika kwa watu wasioamini Yesu Kristo wenyewe, miili yao na roho zao. Lakini moto utahusika kwa mimi na wewe aliyeamini Yesu, yesu Kristo yetu ile utaufika kwa kazi zake. Yeye atakuwa yuko pembeni. Na tutaona kwamba kwa huyu mtu ahuziki na na ule moto kabisa anakaa pembeni. Ngoja nisome nimalize. Anasema kazi ya mtu huyo aliyejenga juu yake ikikaa ikipigwa moto rafiki kabaki kama dhahabu ikawa bado ipo. Ina thamani. Eh? Huyo ni mtu mwenyewe anachoma au ni kazi yake. Kazi yake. Kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Atalipa ujira. Anasema, mm, "Ikiwa haba yako ni ya kweli, hii kazi nilikwenda kufanyia kweli nimeipima ni yenyewe na kukupa kulipa." Eh. Anasema kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Mshahara yako ume Umeyapoteza ya keteza bure kabisa mwilini kuna ulichokifanya mwilini kama ulikuwa unaenda kanisani ulikuwa unapeleka majani na manyasi na mabua ya mahindi eh au ya manania ya ya, ya, ya, ya, ya ya mpunga eh hata hasara ila yeye mwenyewe ataokolewa kwa Kristo anashinda kwa hiyo kitu wewe huyu mtu ahusiki kwa sababu tayari alishhesadua katika ukoo wa Kristo. tunachopimani kazi yake. Wewe ume ni mfunga kwa kusema neno moja. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, kisha upoleo. He mujaribu wewe umemalizana habari zao. Umefungwa kabisa. Imalizo wametoka hukumu ya hukumu hakuna cha hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo. Kilicho baki he mujaribu kuweka kazi. Miene na kauli zako zile elewi mungu vitu anaangalia mwenendo maisha yetu thamani unaujenga ufalme wa mbinguni au unaubomoa mtu anayeishi akaleta aka mgawanyiko katikati ya ndugu anabomoa ufalme wa mbinguni mzazi anayofundisha watoto wake kukaa uchi kuvaa nguo za uchuchi ana anaupasua ufalme wa baba mbinguni lakini yule anayemwambia msifanye hivi epu ken hivi huyo anaojenga ufaru wa mbinguni na kazi yake italipa. Yule mtu mwenyewe Biblia unasema ataokolewa sio kwa sababu ya ya kazi zake, kwa sababu so kazi za kazi hizo zifanya si zimvaya. Leo yule mtu anajiona kwa matendo. Huyu ah, mtu ambepima kaonekana kazi yake ni majivu, amna thamani amna chochote, anapata hasara lakini yeye mwenyewe anaokolewa. Anaokolewa kwa nini? Kwa imani katika Bwana Yesu Kristo. Baba Mungu ameniacha shukrani kwa kila neno hili. Tunasema asante kwa watu na kutupa hapa sahabu huu. Ni mungu kujua ajabu nikuje kweli hnitomba basi Mungu haya ukatujuze nasi tukayaishi. Na zaidi sana Mungu tukitazamia thawabu na ijara na ujira wako. Wakati tukijibata tunasema asante saba saba katika jina la Mungu Baba, Bwana, Taro Mtakatifu, ameniapoka yote. Amen.